Він пошкріп бороду, протер окуляри, поклав аркуш до дотеки і звичайною своєю ходою під вискочив з КБ. Тализін стояв на зупинці і думав, що завтра кров з носа треба зробити дипломну. П'ятдесят гривень у кишені зараз ой, як не завадили б. А спрощений супорт міг і почекати день-два. Але щоб продуктивно працювати, належало хоча б у загальних рисах вирішити проблему, над якою він ще недавно сидів у такій незручній позі і до якої повсякчас повертався думками. Потрапивши додому, Валерій Часунигаєв. Дружина ще не прийшла з роботи, діти були хто-де, молодший в садочку, а старший у музичній школі. Він прожогом виніс сміття, поставив варитися на чищену дружиною ще зранку картоплю і заходився коло відеомагнітофона. За його ремонт можна було Отримати живу десятку. Звичайно, ремонт коштував дорожче, але саме тому апарат і принесли йому та Лизіну. Причину неполадок Валерій визначив ще кілька днів тому. Робота залишалась суто механічна, з викруткою та паяльником. Примостившись в закутку за столом, він розклав свою схему, ту, що розглядав на роботі, і, позираючи час від часу туди, взявся до Відика. Дружина, яка прийшла за годину ще з порога, почула запах каніфолі та диму. На арку зі схемою вона не звернула ніякої уваги. Картопля давно вже зварилася, і дружина, бачачи, що Валерій міцно причепився до Відика, сама пішла Садочок по сина. Коли вона повернулася, апарат уже був під'єднаний до телевізора, який показував імпортні мультики про роботів-трансфермерів. Побачивши це, малий відразу чкурнув до телевізора, навіть не звернувши уваги на Тализіна-старшого, який, до речі, також був захоплений важливою справою. Він говорив по телефону. Дружина, розовшись, і, накинувши фартух, пішла на кухню готувати вечерю. Через відчинені двері до неї долітали уривки фраз, які вона, як завжди, пропускала повз вуха. Скільки? Два. Та ні. Напевно, три-чотири роки. Якраз тоді мій менший народився. Так мені здається. Ну, добійся, хмарочос. Мені більше подобається інший варіант. Той, що я тобі кажу. Чи вдасться ним скористатися, не знаю. Але він, принаймні, безпечніший. Це однозначно. Зайвий ризик нам також не потрібен. Пауза. Ну, а чому ти такий впевнений? Цього ж ніхто не пробував. Послухай. Мені це спало, на думку, місяць тому. Я тепер щодня думаю над цим. Ти знаєш, я співставив за цей місяць чотири різних варіанти західної сітки. Повір мені, це досить важко зробити, адже кожен креслить, як уміє, але закономірність простежується, треба тільки уважно подивитися. «Подумай, добре. Я, вдруге, не пропонуватиму. Знайду інших бажаючих». «Отак, отак. А ти так, як думав?» «Я в курсі, що ти трохи відійшов від наших справ. Але ідея варта того, щоб спробувати». «Що?» «Ну, не знаю. З цим, звичайно, буде важко». «Гарантії? Хе -хе. Ну, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Словом, як забажаєш. Поспішати, в принципі, немає куди. Так що думай, наважуйся. А ну, звичайно. двох безумовно ризиковано. Удвох не потягнемо. Не дай Бог, у мене діти ще малі. Так підберемо нормальну команду. Я гадаю, чоловіка чотири. Так. Його нам не вистачатиме. Добре, будемо закінчувати. Тільки прошу тебе ще раз, перевір з усією серйозністю. Може, я щось наплутав у розрахунках, чогось, очевидно, не побачив, і тепер ганяюся за привидами. І ще одне. Ні з ким цього не обговорюю. Сподіваюся, ти розумієш. Навіть близько... Не торкайся цієї теми, Бо пошиємося в дурні. Ну все. Будь. Я дзвоню за місяць. Гадаю, часу тобі вистачить. Тализін поклав трубку І підпер голову руками. Вечеря була готова, Про що свідчив запах із кухні І заклики дружини до них із сином Нарешті відірватися Від їхніх важливих справ Під ложечкою смоктало Проте цей факт Залишався десь осторонь свідомості Все заварилося Несподівано Одної середи ввечері Коли закінчивши тренування Сергій збирався Відбути додому Шикарне авто господаря Стояло носом до воріт. Напевно, Гайдукевич увесь цей час був дому. Він їде у справах, сказала Юля, прослідкувавши за його поглядом. Так що під'їдеш до свого студмістечка з комфортом. Нормально, відповів Сергій. Хай буде з комфортом. Ну, бувай, до завтра. Він зняв з вішалки куртку і картинно переступив через Добермана, який розлігся просто таки на порозі. «Готуйся! Післязавтра те саме, що сьогодні, тільки вже на повному серйозі!» Вона посміхнулася і, провівши його, зачинила двері. Взагалі Сергій був твердо переконаний, що гроші... Найчастіша причина всіх без винятку нещастя. В одних людей тому, що їх немає, в інших тому, що вони є. Але зараз, сідаючи в авто, він про це не думав. Можливо, і тому, що в його кишені лежали щойно сплачені Юлії долари за пів місяця тренувань ця навіжена таки дотримала свого слова і від того іспиту розраховувалася з ним.